Hej och välkomna till veckan med Petri Krim med mig Linus Lindal och mig Fanny Hedenmon. Och vi ska börja veckans avsnitt i Visby och Gotlands tingsrätt. Då yrkar jag beträffande åtalspunkten 1 ansvar gällande Theodor Engström för terroristbrott med följande gärningsbeskrivning. Theodor Engström har den 6 juli 2022 under den så kallade politikerveckan i Almedalen berövat Ingmarie Wieselgren-livet. Ja, så här lät det när åklagare Henrik Olin inledde sin sakframställan i rättegången om mordet under Almedalsveckan på psykiatrisamordnare Ingmarie Wieselgren. 33 årige Theodor Engström har erkänt mordet och han är också åtalad för mordplaner på Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Som vi varit inne på tidigare så har åklagaren valt att åtala Engström för terroristbrott istället för mord eftersom gärningen ska enligt stämningsansökan allvarligt ha kunnat skada Sverige och har begåtts i avsikt att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen eller en del av befolkningen i Sverige. Och när det kommer till mordplanerna på Annie Löv så är han åtalad för förberedelse till terroristbrott. Och Linus du har ju varit i Visby de här två första rättegångsdagarna. Hur var det? Ja men eh, till att börja med så är det här en väldigt liten tingsrätt, Gotlands tingsrätt i Visby och där är man ju inte riktigt van att ha den här typen av stora mål. Så att man brukar inte ha säkerhetskontroller till exempel, det hade man nu där man gick igenom allt väldigt noggrant. Och något som sticker ut här är också rättssalen, man kommer ju väldigt nära alla, liksom. man sitter väldigt nära, Theodor Engström till exempel, närmare än vad man brukar göra i någon av säkerhetssalarna. Han satt där i de gröna häkteskläderna. Han hade långt hår, långt skägg, glasögon. Och när han kom in i rättsalen första dagen så kollade han runt liksom, mot åhöraplatserna. Man ska ju tillägga det, han har ju liksom suttit isolerad i häktet i, under fyra månaders tid. Och sen satt han mest och tittade ner i, i bordet framför och blundade ibland när... Åklagaren gick igenom sin sakframställande och ibland tittade Theodore Engström upp på de här skärmarna då, där man gick igenom förundersökningsprotokollen. Och det fanns ju också tillfällen, eller åtminstone ett tillfälle när han blev märkbart irriterad över det han hörde. Ja, precis, för under första dagen då skulle inte han prata alls egentligen utan det var ju först andra dagen när han skulle höras. Men under första dagen när åklagaren gick igenom bevisningen och kom in specifikt då på gamla sökningar som Theodor Engström har gjort. Och gamla konversationer, anteckningar i skrivböcker. Då började han skaka på huvudet och till slut så, så svor han liksom över att han tyckte att det här var onödigt att ta upp. Och det här kom man in på Teodor Engström alltså under andra dagen. Han hördes också. Han tyckte att åklagaren fokuserade för mycket på teknikaliteter och att det här var taget ur sitt sammanhang och sådär. Och det ledde ju också till att man fick ta en paus under andra dagen i förhören. Och sen på onsdagen så hördes ju Teodor Engström själv. Precis. Och det var ju första gången man fick höra hans egna ord då. Och eh, han började med att säga att han är i väldigt dåligt... Skick. I polisförhör och i rätten så berättade Theodor Engström att han misslyckades att ta sig in i vuxenvärlden för tio år sedan och han ser sig å ena sidan som en spökpojke som inte kommit in i samhället ordentligt men också som en sagopojke som i och med mordet i somras uppnådde sitt hjältedåd genom vägledning av högre makter. Och det är ju så att han har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning redan där man kommer fram till att han lider av en allvarlig psykisk störning och att han också gjorde det under brottstillfället i somras. Och han fick ju då frågor från åklagaren om händelseförloppet och han berättade att han har varit på Gotland i flera dagar innan attacken den 6 juli. Och att det blev just Ingmarie Wieselgren som han attackerade det var inget som han hade planerat för förrän bara någon dag innan. Alltså jag, jag, jag kände till henne sedan tidigare men det var inte så att hon var någon, någon jag på något sätt hade i tankarna väldigt ofta. Och jag, jag, jag visste inte ens att hon skulle vara i Almedalen. Jag sökte runt evenemangskalendern dagarna innan. Jag sökte då bland annat, jag sökte inte på hennes namn, jag sökte på psykiatri och kollade olika seminarium som hade med det att göra och då dyker hennes namn upp. Centerledaren Annie Lööf är också ett brottsoffer i den här utredningen och i den här rättegången. Hon var också där, eller hur? Ja, hon har varit på plats under båda de första dagarna. Och som jag nämnde innan så sitter man ganska tajt i den här tingsrätten. Och de har också suttit då mitt emot varandra, Annie Lööf och Theodor Engström. Och eh, Engström säger att han har följt Annie Lööf länge och gjort en kartläggning av henne som han har gjort med många andra. Annie hördes ju också om det här i onsdags. Hon var väldigt samlad men berättade att hon påverkas hårt av det här både i jobbet och privat. Vid vissa tillfällen har jag inte låtit mina barn leka ute i trädgården utan uppsyn av vuxen. Jag öppnar oftast inte brev hemma utan tar med mig posten till jobbet så att mina medarbetare får öppna. Det påverkar på det sättet att jag drar mig för att vara i stora folksamlingar. Så att det är klart att det påverkar väldigt mycket. Och efter lunch i onsdag så kom åklagaren in på de här gamla anteckningarna och konversationerna som jag nämnde tidigare. Och nu ställde han frågor till Teodor Engström om detta och då blev Engström väldigt upprörd. Teodor Engströms advokat Staffan Fredriksson. Han ansåg då att åklagaren drog upp. Massa gamla saker som så låg kanske tio år tillbaka i tiden som handlar om helt andra saker i ett helt annat sammanhang. Och eh, några konversationer då, då, som, som inte då Theodor anser har något betydelse för det här målet. Och där kan jag väl hålla med honom till viss del. Och när det här avsnittet släpps idag, fredag, så fortsätter rättegången med vittnesförhör, och den avslutas nästa vecka. Ja, precis, och sen kommer det ta ytterligare. Ungefär två veckor till vi har en tingsrättsdom. Och det som kommer bli intressant här är frågan om rätten ser det här som ett terroristbrott. Om kartläggningen av Annie Lööf är tillräcklig för att fälla Theodore Engström för förberedelse till terroristbrott. Och om man anser att han kan dömas till fängelse trots att han anses lida av en allvarlig psykisk störning. Staffan Fredriksson sa så här efter rättegången i onsdags om hur han ser på påföljdsfrågan. Ja, det är, väl, det är väl alldeles uppenbart att han inte mår bra. Så att, och då, återigen, om vi ska gå tillbaka till det här med påföljd, så säger jag väl ytterligare anledningar till att eh, det här finns ju inte no något utrymme än, jag, att döma till fängelse utan det är allt annat än att eh, till rätt psykiatrisk vård är uteslutet. Hur är hans egen inställning till rätt psykiatrisk vård? Ja, det har väl varit lite ambivalent men jag tror nog att han förordar det för att där finns ju ändå en viss möjlighet även om man är skeptisk till psykiatrivården överhuvudtaget så, så inser han väl att det finns väl ändå en större möjlighet att få vård för sina psykiska problem. Från Visby tar vi oss till Gävle för i lördags sköts en 25-årig man i äl i stadsdelen Sätra i norra Gävle och i onsdags häktades tre personer, alla under 18 år på sannolika skäl misstänkta för mordet. Mm, det var vid halv nio tiden på lördagskvällen som polisen larmades och de som ringt in till polisen sa att de hört höga smällar. Polisen åker dit med flera patruller och hittar alltså en skjuten man liggande på marken. Han förs med ambulans till sjukhus och polisen genomför teknisk undersökning och dörrknackning i området. Och senare på natten vid tretiden då så meddelar man att mannen avlidit av sina skador och att en förundersökning gällande mord har inlätts. Kort efter att den skjutne mannen hittats av polis grips två tonårspojkar som alltså båda är under 18 år. De grips i närheten av brottsplatsen och i söndags eftermiddag anhölls de på sannolika skäl misstänkta för mordet. En av de misstänkta kände av polisen sedan tidigare men den andra kommer inte från Gävle utan han är skriven på en ort i södra Sverige. Även offret är känt tidigare av polisen som tidigt gick ut med att flera saker i utredningen tyder på att skjutningen skett i den kriminella miljön. Men polisen vill inte gå in närmare på vad som kan ligga bakom skjutningen. Det här är den tredje skjutningen i Gävle på två veckor. I slutet av oktober sköts en 16-årig pojke ihjäl i Sandviken, drygt två mil väster om Gävle. Och där är ingen misstänkt gripen än, men polisen tror att det finns en koppling till genkriminalitet. Några dagar senare sköts en man i benet på öppen gata i centrala Gävle nära tågstationen. Han överlevde och en man i 25-årsåldern års anhölls för mordförsök men har nu släppts och inte längre misstänkt enligt åklagaren. En kartläggning som polisen har gjort visar att 358 personer är verksamma i den kriminella miljön i länet och att 70 av dem är mindreåriga. Och avslutningsvis ska vi prata om en dom som är den första i sitt slag faktiskt då den gäller uppmaning till självmord. Mannen som dömdes är i 30-årsåldern och enligt domen ska han ha skickat ett mejl till sin ex-flickvän där han uppmanade henne att ta sitt liv. Vilket hon samma dag också försökte göra. Ex-flickvännen avled några dagar senare till följd av sina skador. Och Den här domen som kom i såna tingsrätt det är ju som sagt den första i sitt slag sedan den här lagen klubbades igenom och uppmaning till självmord blev brottsligt från och med 1 maj 2021. Och Tanken med den här lagen var att man kände att man behövde markera mot ett allt mer hårdare klimat på internet och sociala medier, där människor agerar mer ohämmat och många gånger utan att förstå vilka konsekvenser deras agerande kan få. Det här vill man då göra genom att göra uppmaning till självmord straffbart. Brottet kan ge fängelse i upp till två år men i det aktuella fallet så ansåg rätten att det fanns en rad förmildrande omständigheter och mannen dömdes därför till villkorlig dom och dagsböter. Och de förmildrande omständigheterna var bland annat att kvinnan under en längre tid lidit av psykisk ohälsa och tidigare hotat med självmord. Rätten skriver att mannen i hög grad stöttat flickvännen att söka hjälp för sin psykiska ohälsa och medverkat i hennes behandling trots att de vid den tidpunkten inte längre var ett par. Rätten menar också att mannen var i en särskilt pressad situation då ex skickat en lång rad meddelanden, mejl och även kontaktat hans nya flickvän vilket gjorde att hon gjorde slut med honom. I måndags så överklagades den här domen av mannen och hans advokat Claes Bjuremark. Så fallet kommer alltså prövas framöver av hovrätten. Så här kommenterar försvarade bjuremark markdom Ja, han, han, har, han har ju överklagat den här, den här domen, och det här är ju lite speciellt på så sätt att, att just den här situationen har inte prövats tidigare. Där, där lagstiftaren då har sagt att. Man, man behöver, det, det kan vara så att i en situation om man tänker sig att man, man skriver någonting som, som i det här fallet då skulle kunna klassas som en uppmaning till självmord så kan det vara en sån situation att det ändå ska vara fritt från ansvar just därför att man ska, man ska se det i det ljuset av den situationen som det har varit. Alltså att, att man då har... En väldigt stökig relation, alltså att en väldigt konfliktfylld relation där man håller på och, och, och skriver eller säger till, till varandra saker och ting som, ja, men som inte är allvarligt menade helt enkelt. Och då kan man väl säga att min huvudman, ja, men utgångspunkten är att han kommer inte ihåg att han har skrivit det här. Men, men om det nu är så att han har gjort det, då menar ju han att, att, ja, men att man måste se det på så sätt och att det då ska vara fritt från ansvar. Vi har också varit i kontakt med åklagaren i det här fallet som dock avböjer att ge en kommentar. Och det blir intressant att se vad man gör för bedömning i det här fallet eftersom man som sagt inte har några tidigare vägledande domar att lutas emot. Det var allt för den här P3-krimveckan. Missa inte vårt ordinarie avsnitt som kom i onsdags där vi tar upp fallet med försvunna Tove i Vetlanda. Jag heter Fanny Hedenmo. Och jag heter Linus Lindahl.